פרק ו' בדין דריבש מלכה סם תאם, ובקרו בבית ספריה, די גנזיה מהחתים תמה בבבל. בהשתכך באחמתה, בבירתה די במדי מדינתה, מגילה חדה, וכן כתיב בגבה. דיכרונה, בשנת חדה לכורש מלכה, כורש מלכה סם תאם. בית אל אהב ירושלם, ביתה יתבנה, עתר דדבחין דבחין, ואושוהי מסובלין, רומה אמין שיטין, פתיה אמין שיטין. נדבחין דאבן גלל תלתה, ונדבח דיעה חדת, ונפקתה מן בית מלכה תתייהיב. ואף מנה בית אלה דדהווה וחספה. די נבוכדנצר הנפק מן היכלא די בירושלם, והבל לבבל, יחטיבון, ויהך להיכלא די בירושלם, לאתרה, ותחת בבית אלחה. כען <קענת> תתנאי פחת עבר נהרה, שתר בוזני וכנבתחון, עפר סחיה די בעבר נהרה, רחיקין הבו מן טמא, שבוקו לעבידת בית אלהא דך, פחת יהודיה ולשבי יהודיה בית אלהא דך יבנון אל אתרי. ומני סים תען, למה דתעבדון אם שבי יהודיה אילך, למבנה בית אלהא דך. ומנכסי מלכה דמידת עבר נהרה, אוספרנה נפקטה תהווה, מתייעבה לגבריה אילך, דילה לבטלה. אומה חשכן, ובני טורין ודכרין ואימרין, לעלבן, לאלה שמאיה, חינתין מלאך, חמר ומשך. כמימר כהניה, די בירושלם, להווה מתייעב להום יום ביום, דילה שלו. די להבון מהקרבין, ניחוכין, לאלה שמאיה, ומצלין לחיי מלכה ובנוי. ומני שים תאם, דיכול אנש, דייהשנה פתגמה דנה, יתנסח העם מן ביתה, וזקיף יתמחה עלוהי, וביתה נבלו יתעבד על דנה. ואלה די שכין שמת תמה, ימגר כל מלך ועם, די ישלח ידי. להשנייה לחבלה בית אלהדך דיווירושלם. ענה דריבש סמת תאם, אוספרנה יתעביד. עדיין תתנאי פחת עבר נהרה, שתר בוזני וכנבתיהון, לא קבל דשלך דריבש מלכה, כנימה אוספרנה עבדו. ושבי יהודיה בניין ומצלחין. בנבואת חגי נביאה, וזכריה בר עידו, ובנו ושכלילו, מן טעם אלה ישראל, ומתאם כורש ודריווש, וארתחשסט מלך פרס. ושיצי ביתה דנה, עד יום תלתה לירך אדר, דהי שנת שת למלכות דריווש מלכה. בעבדו בני ישראל, כהניה ולוויה, ושאר בני גלותה, חנוכת בית אלהדנה בחדווה. והקריבו לחנוכת בית אלהדנה, תורין מאה, דכרין מאתיין, אימרין ארבע מאה, וצפירי עזין לחטאה על כל ישראל, תראי עשר, למניין שבטי ישראל. והקימו כהניה בפלוגת הון,